פרק י"ג. ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד אחות יפה, ושמה תמר, ויאהבה אמנון בן דוד. וייצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולה היא, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון ריע ושמו יונדב,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 ואמרת אליו, תעוונה תמר אחותי, ותברני לחם, ועשתה לעיניי את הבירייה, למען אשר אראה, ואכלתי מידה. וישכב אמנון, ויתחל, ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תעוונה תמר אחותי, ותלבב לעיניי שתי לביבות, ואברה מידה. וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור. לכי נא בית אמנון אחיך, ועשי לו הבריה. ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב. ותיקח את הבצק, ותלש, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלביבות. ותיקח את המסרט, ותצעוק לפניו. וימהן לאכול, ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעלי, ויצאו כל איש מעליו. ויאמר אמנון אל תמר, הביאי הבירייה החדר, ואברה מידך, ותיקח תמר את הלביבות אשר עשת, ותתביא לאמנון אחיה החדרה, ותגש אליו לאכול. ויחזק בה, ויאמר לה, בואי שכבי עמי אחותי. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה חן בישראל. אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני, אנא אולי חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ואתה, דבר אל המלך.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 על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני ולא אבה לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו ויאמר שלחונה את זאת מעלי החוצה ונעול הדלת אחריה. ועליה קטונת פסים כי תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים ויוצא אותה, משרתו החוץ, ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וחיתון את הפסים אשר עליה קרעה. ותסם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך, ואתה אחותי החרישי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 אל יומר אדוני את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת. כי על פי אבשלום הייתה שומה מיום אמנותו את תמר אחותו. ועתה, אל יישם אדוני המלך אל ליבו דבר לאמור, כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת. ויברח אבשלום,